مقاومكم عند الله رحمة الله قليلكم إلى الذي والولى الذي يرسلوا ليها أبوش ربا إلهي حتى إذا أقل السحابة ارتفعوا على سبنة عودة لبيت فانتنا بينا أقفتنا بيهم كل التمراء كذلك نفرج المطالة على المتلطة الرجوع من ملت ويحفظوا بإذن ربي والذي حفظنا يفرج الله بكنا كذلك نصور فلا يأتي يشكرون بسم الله من الشران وجه بسم الله الرحمن الرحيم سوره الاعراف ما کی سوره نزول کی یوکم سالو ختم پاست سوره سواد نا نازل شوه دے او ترتیب د سوراتونو کې ووم نمبر ده پښتو سورۃ الانعام رب د دې سورۃ تړوند د دې سورۃ د سورۃ الانعام سره په غنو جو دا چې سورۃ الانعام کې مساله توحید ثابته کړو په عادل او نو دی صورت کے مصالت توحید ثابتیب عدلہ و نقلیہو یا انتے زیاد عدلہ اقلیہ بیان کریو دے اس وعد توحید دپارا او دل دے زیاد عدلہ نقلیہ بیانی دے اس توحید دپارا یا مخی صورت کے د شرکو کا مکمل نودې سورات کې انجام او نمونه د هغه چې ذکر کوي چې چا شرک کړي وو مخکې سورات کې تراد د شرک مکمل وګه نودې سورات کې انجام د هغه ذکر کوي چا غي شرک کړي وو دیو جنا اور پسې یا یامکی صورت کے اقبات ستو اغشفق امتحانات چاریو معاہد پاغیبان دیتی ریگی ندیر صورت کے دارے نمونی پیش کئی تدیو جنا اور پسیرالو یا مخې صورت کے استهزاء او جناب رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پوری چې دای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټوکې کړي استهزاء کړي دا په دې کې جناب رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ته چې کې استهزاء او ټوکې پیغمبر پرې کړي وي یا تابور کای نزل متنګ وا خ پکې یا مکی سرات کې ات سن وختم آیات کې ویلی وو ومانور سل المرسلین الا مبشرين و منذرين فمن آمنا و اصلح فله له بن له ملوم ندیس سرعت کے پینزدیر شمایات کے باغی باند زیادت کہی یا بنی آدم ایم آیاتی انکم رسولم منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلاقفن علیہم و علاہم یحزنون یا مخی سرعت کے دا یې دا یې ویله له کوم سم د دې ژوند پهونو سکوزه دا شو د شونځي اڅې سره وپیډ دا دې چې دې رسوله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 وَمَنْ أَظْلَمُ بِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ندی سورت کے وضع شمایات کے پاغی باند زیادت کئی فَمَنْ أَظْلَمُ بِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ ولا یکا ینا لهم نصیبهم من الکتاب نو زیادت کئی بما سبق ی امر کی سورت کے سبگم کی ویلیو علم يروا کم اهلقنا قبلهم من قرن ندی سورت کے سالورن میاد کے پاغی باند زیادت کئی وكم من قريه اهلكناها وجاءها باءسن بيان اوم قائلون <coughs> نورم غالو وجودي دربط او تعلق د دې سرغ د ما سبا یعنی اگا کما خبرال <سؤال> آج دی صورت کے ذکر دا اول صورت کے دا سنیشتان نا دی وقت اگرد آسوچنے دایا تا دیکھ بر تا کتا تا دیو مبتن دا د کومي ماشین دی دا ولا ګوري بلکې ولا دفعته مایته ورو مده صورت ممتاز د واقعد ادم رسول الله مو دی تفصیلا واقعه د ابلیس او د ادم رسول سلام تفصیل بیانې د دې صورت کے داسې په بل کې نارنګي دا صورت ممتاز دې په بیان د حالت آراف والا د آراف والا ولد په دې صورت کې بیانې داسې په بل صورت کې نشته نارنګي دا صورت ممتاز په تفصيلي بیان د حالت موسی عليه السلام تفصیلی آلت ده علیہ السلام او دانگه دول امتحانات د بادشاہ طرف نا ده سامری طرف نا ده بنی اسرائیل طرف نا دارنگ دا صورت ممتاز دے و بیان دا اوقاتو چپائی کی قومون تباشوی دی فجاء با سنا بياطن اهم قائلون دارنگه دا سورات ممتاز ذ بیان د محرمات 500 اپینزه محرمات په دې سورات کې بیان اي ان ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن دارنګه دا سورۃ ممتاز ده په بیان د تفصیلی حالت اصحاب دا سبت دار الخالی والا او حالت تفصیلا په دې کے کې بیان هي او بل کې داسې نشته دارنګه دا سورۃ دا ممتاز ده په بیان مقصد له باس چه لباس اللہ صلاح پیدا کرده ده ندیه سرعت کی بیانی یا دارانگی دا سرعت ممتاز ده بیان داگه قوانینو چه باغی بانده تکمیل د انسان راجی دارانگی دا سرعت ممتاز په بیان د مثال د اغه دنیا غواړه استاد او مشر پری خو دا صورت ممتازه په بیان د مثال د اغه مولا چې خپل استاد او مشر داغه تعبداري پری خو مسلو کا سنو کما دارانگ دا صورت مومتانز در پا بیان دا غدر کس مخل کو یو آسیین او درم ساکیتین چا گناہ کو نداغی حالت چا منکول نداغی حالت او څو غلی پادشوی نو داغي حالت په دي صورت کې بیان نهي صورت داوند صورت بیان د مسائلو 300 درې مسائل اهم بیان نهي یو مسالات صلی جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم امر یو مبلغتا دېما مساله اتباع ما انزله غوي الله چې سره له دې ہدایته ابيداریه غوي دریم مساله بیان د توحید او رد شرکو کوي بیان د توحید او رد شرکو خلاصل ضرورت سورات کې دریم اصلي او باغی باندي واقعيات په طريقه د لوف نشر غير مرتب دري واقعيات دريم او باغی واقعيات په طريقه د لوف نشر غير مرتب لوف نشر غیر مرتب یعنی راغنڈول او کلاؤل بی ترتیبہ سمات لابو اول کې تسالیح نبی علیہ السلام تا نو باغی بانده واقعی در طولنہ رسط و ذکر قید موسیٰ السلام جو ګرامو صلی الله السلام زړه نو تانګړې نو تبرزړه نو تانګې د یو مساله اېتباد ما انزلاو کئي چې الله سره له غلي دا غیتابداري وکئي پدې وخت یاد ټول نومخ کې اسلام او شیطان شیطان دا اللہ حکم او نمان نزلیل و رسواشو در ایمہ مسئلہ بیاند توحید او رد شرک او بدی باندی واقعید نوح علیہ السلام دا حود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا علیہ السلام سلام اولا ما صلاة صلی نبی علیہ السلام تا او تدیم ماخذ دوے کې کی تدیم ماخذ آیت نمبر دو کتابنونزل علیقا فالاکن فی صدر کا حر جمعن نا کتاب تا ترالی گلشوی دے ندی شي ست سينا کې تان سياد دې د بيان ته سلام ته نبی عليه سلام ته او په دې باندې واخیاله ټول نه رستو د موسی عليه سلام چې ګور موسی عليه سلام زړه نو تان کړه ته موسا علیہ السلام تا قدم به قدم باندې مصیبتونه او تکلیفونه او دهات نمبر 103 کې ثم باسن من بعد موسی به آیات نه اله فرعون وملئ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المصديين موسی علیہ السلام تو اغت تکلیفونا تیر کڑیو ده بادشاہ ده طرفنا ده وزیر ده طرفنا ده ساہیرین و سرا مناظرے ده سامیری ده طرفنا تبا مسیویتونا و تکلیفونا تیرے دیمه مساله اعتباد ما انزیلاو کئی او دیمه ما خص دره اتوبوا ما انزل اليكم ربكم ولا ترقبوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون اتوبوا ما انزل الله عليكم الا جسر الله لي غلي دي داغه تعبداري عبید او گئی پدي باندې واځه ټولو نامخ کې د شيطان یو له ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فاجدوا الا ابليس لم يكم من ساجدين او هو شيطان اعرض اللهكم من من نداءه سحلش ذليل ورسواش درم مساله بيان توحيد او رد شرکو او دا دی ما خز یو کم دیر شمایاتو قل امر ربی بالقیست واقیمو جوحکو من دا کلی محجد ودعو محلسین لہو دین ودعو محلسین لہو دین مسال التوحید او بدی باندہ واक्यात د غنو انبیاء نے سلام واقعہ نوح علیہ السلام یوکم شپیتم یات کے لقد سن نوح علیہ لا قومی فقال یا قوم ادو اللہ مالقون نی لا هم غرو نوح علیہ السلام قوم تولیو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہن غیرو در مواقع در حود علیہ السلام آیت نمبر پین ساٹھ وَإِلَا عَدِنَ خَوْمُودًا تَعْلَا يَا قَوْمِ عبداللہ ما لکم من الہن غیرو در مواقع در صالح علیہ السلام آیت نمبر تریہتر وَيْلًا لِصَمُودَكُمْ صَالِحًا قَالَيَا كُمْ يَا بُذُلَّ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سَلَوْر موآخي از شعيب عليه السلام 85 وَيْلًا مَدَنَكُمْ شُيْبَا قَالَيَا كُمْ يَا بُذُلَّ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هر یو پیغمبر دغه आवाज کوي نو علی السلام ویا قوم عبد الله ما لک من اله غیره او دلی سلام ویا قوم عبد الله ما لک من اله غیره صالح علی السلام ویا قوم عبد الله ما لک من اله غیره شعیب علی السلام ویا قوم عبد الله ما لک من اله غیره هر یو نبی دا غاواز کئی نبو بیان دا توی دا ورد شرک واقعات دا نور و انبیاء علیم و او صورت ختم کی اوله اللہ صورت گوئی علیف لامیم سعاد دا دا حروف و مقاتحان تو نا یا متشابهات و مخی سور بقرہ کے منت تفصیل کرے ہو. الله پوېږي په معنا د دې سو کوې اب جادو اب جادو کې الف رازيد په د 1 لام رازيد په اړه د 30 میم رازيد په اړه د 40 اوصاد رازيد په اړه د 90 اب جد گل من صوتی اب جد احساب چه ده چه دا تول راجمه یو یوصل یوش بیتتی نه جوڑی گی ایک سو اکا دیتا تسلید نبی علیہ السلام تا چیوصل یوش بیتت کالا باد ستا خبر و بڈ دنیا خورشوی چنان دی او سره یوشبیل ته کاله باد د هارون باتیایو ا او د هارون رشید باتیایي هغه چین تر اسیدلې وا روس تر اسیدلې وا هندستان تر اسیدلې وا او مذهب احنفي د امام ابو হানি فرحمت الله له مسلک اغام شویو امام ابو یوسف پا زمانه کی کتاب لکلهو چارونو تاو ایمال سهولی کا سه زبان او خراج څنګه راځه ما کوم او بیا بدا لگوم پکم کوم زاینو باد دی اوس وختو ٹیکس غمی ور سارا ٹیکس راځه ما کوي او ټیکس را هون کوي او ټیکس را او ټیکس ور کوي مسلمان باندې ټیکس نشته د مسلمان په ملک مسلمان باندې د مسلمان په ملک زکات دے خراج دے چې د مدینه ریاستی باید ګه د ټیکس تصور نشي دیای کی د زکات او خراج تصور دی ټیکس په کاویر باندې لږه د مسلمان په ملکی او سیږي اگه بیا کتاب لکره او او باغی کی اول کی اغا روان ذکر کره او لا زال قدمات دن حتی او صلان اربعین او باغی کتاب الخراج د امام ابو یوسف او بکار ده چنافیس کی کنا او باغ تر اکبان ده زکاة عشر درہ غنڈی گی او په صحیح ځایونه باندې لګي څنګه څان را جمع شو او هغه رای کلی را جمع شو او د امام ابو نیفر رحمت الله علیه خلاف یې کړو هارون راغله وبیا غولماره جمع کړو او هغه نه د سوار نو مسلو ته پوسونه کړو وید دی جواب نه بارا کوئی او ابو نسول ده امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ابو نسول وجڑوئی دا جواب شو یو اب ابن شمیل یاو تاوی نظر نشو میل یا مشر عالمو وے کدا تاسو کې نو نه ما بتاو سر رسم کار کړو چې تاسو د امام انورت کوی وددد واجنام لحاظ کوما نو تسالید نبی علیہ السلام تا چلک سابر و خبره تا خبر و پڑھولا دنیا آمشی علیف لا امیم اللہ بھئی بمانا دیو کتابون ان انزلہ ہی دا کتاب را لے گلشو دتا تا ندې شي کې تان زیات دي د بیان اودی تانګه دا بیان وا له څنګه ربي د فارا چې یری په مخلوقات او پند د فار د مومنانو تا بيدار یو کای دا شراله کله شوې تاسو سره د धर्म دروستان سونه ولا تر تبو مين او منیو بغیر الله اللانا نور مددگاران لا, لا تا تخیزو تابداری مو کوئی بغیر دا اللانا دا نور چا منیو ای مددگاران قلیل اما تذکرون دیر لگ دی پاندغستون کی وگم من قریاتنا لگنا تفریفی دنیاوی ډیر د کلو نه لا ګړی منګاوی لران راځي ته صاحب زمونږ شپه اوم قائلون د شپې ود او عذاب ور ترغه اوم قائلون دوه منی دی یاد کلو لینا کلو له د ګرمې خوپته وای دمانه دا فجاب با سنا بیاتن راځي ته صاحب زمونږ او قائلون یاو دا الگر میں خوب کم کی او خوب کچے عذاب راشنو غدیر سختی دگا سڑے بالکل بے پروائی بے غمائی او ناسا پا عذاب پی راشن دا دیر گرانی دا بیا سڑیی ری گی نا دا گجریس بیتاو گا چرتا کتلی اکسر دا دا جگړو سره یې ګرځایو خبره لا لا کوي له کټي نازکا چنده سپه سو کای لا ساتي نو هغه سپه هغه دوی نو دوی غلي غلي دو ورن په تبرګه لا لا کوي چې لا کوي لا وایو لا کوي کټ شیند ټو ټو ټو ټو نوچه پا خوب کے تلاکای کٹ کینو اغلا بیا خوب نو رضی نو بیا سوکائے صحیح کہی آزکا والا لکای گجر کٹ کی بیا چاہے پا خوب کے والا لکای مختانو ای پا خوب کے ہوئی ارو وہی خوب کے ارو لے چاہے خوب کے پیعا زاب راشنو اغلیر ساختی نو مانا دا فجاب اصنا بیادن ام قائلون راگذیتا صاحب زمنگذش پی یهودی دیگر می خوب کون کی نکیلو لینا یا قال یا کلو فجاہ باسونا بیاتن اهم قائلون راگذیتا صاحب زمنگذش پی اهم قائلون وهم قائلون لشرک او دیو ایون کیو شرک؟ نشر خبر اکول اعذاب پر آغی سورہ نحل کے ام پینز سالو اختماعات کے ہوئی او آمین اللذین آمکارو سیئی آد الارض او یادی اوم الازاب من حیث اللہ اشغرون یا راشدہی تا عذاب داسل طرف نچدہی ورباند نبوئی گئی یعنی او دی خوب کے پر اعذاب راشیب فما كان دعوهم نو چرغ دای کلا چرغ دایته زمونږ ظالب مگر دا خبره چې وی د ظالمان بیا ځان د ظالمانو بیا څه फायदा فلن سلن الذين ارسل اليهم همغا ته بوزو ګمږه دغه چې لګل شوغیت انبياء واللهنا سره نمون سرلی او تاپوس وکو د لږلو شوونه چېمونږ درطان بیا را لږلی ممسی کړړی که نه تاڅو منلی که نه فنا کو غنا ل می من نو خاامغا په یان موږ په دیبان د سره د نه چې زمونږ الم پهشته وما غ ابیین اومونږ غیر رازره۔ دا مې مونږه د دې عمل لا غي به نه خبرایو موږ د دې عمل معلوم دی ولوازو یوم الذل عق ټول ابدار اس کې بر اشتیاي راغل چې درنچه ټول له اعمال د هغه موازین جمع راړه په دروازه موځو ناتو چې اعمال بغړي دا استلاوي مساللا ستلا به ويه او غغاني به سو ګو نامه وې لیکل له عملن میزانن د بارا ده هرې او عمل بزان لزان له تولي تللې سو کوینا یو تلابې او باغې به اعمال مختلف تللې شي حضرت علی نا تاسو یو وې دا د ډوره خلقو د عمل بسنګه تللې کی وې دا څنګه چې ولا بیا د رزق ورکول شي دغه سه به عمل تللې شي رزق ولا نانو ورګې ټولو نه نو عمل به هم دغه سه تللې شي معتزله وایي عمل اراض دي اراض نشي تللې هاي وایي د دې مطلب انصاف دی اعلی سنت و الجماعت و اینا عمل بطللشی او عمل جتللشی نو اعلی سنت و الجماعت بیادری اقوال دی سو گوئی عمل ابا جسم ورکی او اغا بطللشی سو گوئی اغا کاغزنو بطللشی چکم که دا عمل لکلش ویده لکا آدیث گرادی او چٹ باپ کیو گردی او تلا بدرانشی فتا شد تی سجلات سو گوی اگا عملو علا با تللیشی چه سڑی عمل کرده او خز عمل کرده او نو اگا با تللیشی دچانیک عمل چه زیادو نو اگا بدرونی دچانیک عمل کمو نو اگا بسپکی لغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وزن ډیر سپکو سپک داس دیو پسان غ ناز دی او سان غ خوځي دی ور سره نخته صاحب khand نبی رسول سلام وای لره لو عبد الله ابن مسعود اسقالو اند الله الفي ظالمن جباله ود داد الله ابن مسعود خوبا دا الله پنیس غلاچې امان تلل شي هغه وو د کارنه دروي زده وړون د خباوا خدای عمل په اعتبار درونو او تاسو ويره زیا خوې خې عزت مندي درونی خلګو فلانې ډېر درور خوې والا درون درونو خوې والا ساده فلانې دی وې او جدا سپک کارونه کوي او خلیق گاندهی او شکلی گاندهی خلقوی فلانه دیر سپک ساڑه دیر خواله مزا سپک درون دانه چه کامه زیاده دا کاما او دا اخلاقو با اعتبار سپک او درونی یا او زائی کی جلسا زمانه مارگره دیر غاٹ دی هم غټو ستاید سیکتریوی او ستا منگا یو درون میلما را غلده او یو درون میلما ده او اقا برا پاسی جورده کچه دیر او پاسی ده خواسته یو ده او یو ده اعمال با اعتبار خواقه اعمال بدن دوارد رانو فا ام نو درون اون اعمال بدن شي مانا ده فَمَنْ غَا فَوَلْوَازْنَوْا يَوْمَدِنِ الْحَاقِّ تولا پدا عرص کی برشتی آئی نواغا سوگا چه درون شا تولا آمانو داغا داغا کسانم دای دی کامی آبا اواغا سوگ جس پت شا تولا آمانو داغا داغا کسان دیش داوان کی غردر آیات نایت لیمون بس او داغی چو دای زوم پیاو ظلم کوم کی ظلم داو چې د کتاب ته نو مزګار شل کارېو دا کار نه خارې ده چې د کتاب ته ځان وسګار دا الله کتاب لور سه مداو هم چې زباغه قیامت کې دوه ویل شې ګانا چې ستای کتاب تعالی ناستو ما ولقد ما کناکم فی الارض دا ګنګ سرا زایدار کړه منګا تا سنابز منګا کې ګروله منګا تا سناب دې ګوزران مایشا د ژوند تیرولو لارې ګذره ګوزران قلیلما تذق تشکرون دې لګي شکر استم ولا کل خلق نه ګم تا ای سرا پلاګلې منګا تا بیاد اللہ منگا شکل دار گڑے دے بیاوئے منگا ملائکو تا سجدہ وی کو طرف دادا منہ سلامنو سجدہ وکڑے دای مکر ابلیسو نکڑا نو دے دسے دیکھا انکو نا بازے ہوئی ابلیس د ملائکو استازو دا سے گڑے وڑی ہوئی استاز مستاز دو ازان لے جنس دے دا ازان لے جنس قالما مناګه الله دځدې زمارتوک اوه الله سمنا ک تعالی د سیدي کولونان کلا چې ما حکم ګتا تا دته ځان لوګم کړلې ملائکه ته ځان لا قالا نخر منو شیطان زه ګورې مدد نه ګورې قیاس او په مقابله د نسکی الله ور دوي سي داوګا دوي زتينه غوري ما پایګيتر تر شروع را حالایږي قمقل کو دو راو سيد غورانو غور جان تولوي کالا نه خير من وي دغه غوري ما پیدا ګړې له مال رد اور ناو دے دے پیدا ګړې دا خاټ نه تو ته بخبل اوایږي زغوراني پدی بیان پهويده چې تو عاي دې د خټي پیدا کړو عزت اور نه نو تا غزان کمزوره کو ځکه اور او خټه مقابل کا اور زور اور دی او کاټا او کاټا زور اور په اور اور د خټه د پاسه بلیګي د خاورې د پاسه بلیګي او خاورا نه سوچي او جور بل یو خاورا بي واچن اور مرشي کمياو زور اور دي خاورا زورا ورا قيمتي اور کې دانو غرزو نو او شو شي خاورا کې دانو غرزو نو غزر غو دانا چون درامي پنا شو ود سر شان سر سوي بوستان دانا پا خارو کې دفنشی زرگو نیگی تا دا خارو نا پیدای زرگو نشوی. نو دانه پا خارو که برده زرگو شي ور کې برده او سوزی کمی او قرده خارو را قرده او چې اقلی هوا علی جنو بیاده کسی او ای زب ما دا ما چا تاجت نشتی زب پورای ما او بل تس خک گوریم قال ما منا قال لا دز دای زمر توک وے شیطان ز غره ما د زنا پیدا گړنه مال ورو ړ او د پیدا گړنه د خټي سوره هجر ګوم یو دیر شه میات کې دغه سه وای دارو سوره کې شپه یا میات کې قال فابد منانو یا الله زدد ندی مناسب تعالی راځه ځان غټو غاڼې پدې کې نو ځار یقینا نیبت ذلیلو نا وې شیطان مولا درګه مالا درګه راځي چې پور تکونه بشي خالګ وې الله تره مولا درګه شونه نه ګوره سوالي ولا منظور ګه وې فلانه مستجاب الدعوات ته نو مستجاب دعوات خو شیطانمو دعائی اکڑا و اللہ قبول اکڑا داس کمان لیسا اللہ کو دعا دار چاہ قبل ای پا دی مقام نو جدی گی مقام جدی گی پا اتباع پا اتعاد اللہ پا اتباع پیغمبر قالا فا بماغوی تنین ہوئی شیطان پا سبب دا ایچ زمان جوان دی پریشانہ کو اغه ته ني دانچ زدي گمراه کړم اللهونه گمراه پخبل گمراه غور رجل اضافه صدا عيشه شګا ني زګر گئی فتو القدير کي چرب وي چکل چا جون تانش نو غور رجل جون دي تانش شي شیطان وي قالوا <سؤال> بما غوي تنوي شيطان پس سبب دا اچ زما ژوند پریشان کو د دې وجنا لاحو دنالم صراط المستقیم <سؤال> خامره کنم بده ز ستا په لار نه گاخه قران تبه نپریدما عبادت تبه نپریدما تابي دا رسول پیغمبر تبه نپریدما سوره فاتر ایت نمبر 6 شفغم ان شیاطین لاغما دون فتخذوا دعاء انما يدعو حزب ليكون من اصحاب صائر یقینا شیطان ستاسو دشمن دی اونیو ایدلره په دشمنه ائے دیر آگواڑی خوالا ڈالا دی دا پارا چشی دا جان نمیانو نا شیطان ستا دشمن دی دشمن واتا ہوایا تا قرآن تا نپری دی بانی با لجوڑی یہ را دکان با خراب شي یہ کاروبار با خراب شي یہ را ندل دی ضروریات دی مصروفیات دی نزر سنگا لار شما نزر مڑا ثم لا دین لمن بين ادیم ومن خلفهم قرانا لاو بیا ورا زما دایته د مخینا و شانه مخینا یرا و تو ماړه تبت خیری ګورا تناس خلک بو یول د لتروسه قران نو چې لهوزی رنګي به الله واسوځي چي ومن خلف امام درستونه روز دوخان لقباله ما ټلیفون ما غره تا گئیه ښار بازار بسره علیه را تراشه او دلته کې مجبورای دي مصروفیت دیو دا به ستنه نکېږي وان ای مانی او شما الہم او د خيتراو د دینه د ګستراو د دینه دغه تر دا دا دا دا او دای نه جیب ته به خلګم څومره دغه ستر او دای نه ځړکه به واته اوسه یا څومره ولا تجدو اکثرم شاکرین او باندې ممي اکثر دای نه تابعدار او چاغه قسم کله هغه خپل کار تر اوسه pore کی هغه خپل کار پرې نه کوته او زم د قران نا پا مختلف طریق و خلق بندئی کلا پا یوا کلا پا بلا کلا پا منا دا درسو نا دی باندی عمل نکی یا داس قرآن و یا دی باندی دی درسو نا سا فائدہ و دی درسو نا سا فائدہ خالق رجمین آنو یا اللہ اوزر دیدانا مضموم اما قورا بد شوی و را دلی شوی چا چتا بيداري وګړه ستاند د اينانو ډګبک ما جانم تا سودا ګوندو نا ايته مله اسلام سيګا په دې باغ کې الجنا یو باغو دې کې اوسه گئی د باغ کم ځایو امام ابو علي فرحمت الله عليه توقف کوي بس ارزای چوي یو ځای و گئی من ده تفصیل نهکنه نو سه ضروره ده چه منده بکی کتیو چه دا باغ کم ځای و پا کم حلاکاو و براو و, و, و بس بیاو باغو سو گوی جنات خول دو جنات خول نا خو بیاو اتل نیشتی سو گوی برا اسمانو گیو چه اسمانو گیو پیدا پس مکاو اسمان تا کلاو گوتا بس یو سو گوی باغو ویا د مس ګنا د اوو جل جانا وا د مله سلام او سی غتا اوستا بیبي بی په باخه خورای دل نه سرنجستا سف غشی من زی کی گئی دی بوټی تا یو نه یو تاو کړه یو بوټی او کو کنيز دیش وای نو د کمی کون که داداناو خورانو زان لبا کمیو کئیو دان امدنو اوا بزان بادی بند کئی نورن امدنو بئی خدا بزار بادی بند چی ظلم بمانا دو کمی سرائی کاف آیت نمبر تین تیس دری درشم کلدال جنت این آتت اگلا ولم تدلی منو شیعا دا دو باغ نوچ مې ويوار کولې کمن کوت دي نزار ظلم په ماغړه ده کمی ځان لا وکه مې او کئي فوس وسه ناو ما شيطان نو وسوسه شیطان لیو دیالو ما چنجا میدا شي چې خارګي دي دواله تا هغه چې پړدي دواله من سواده ما دبی ایزات آیت دی دوارو نا سوقات احما مفسرین معنی که عورات احما و عورات و مرابی دا نعورات پختو که سمانا د بر ذروعی مفسرین عورات ویلی دی عورات نم مراد دک که دی حد تچوائی حدیث که رازی لات ادبیو عورتا خی کم دخبر رول آراد پسی ما که گئی او سبا اطلاع دو خوشیتی نو نیم نیوا آراد لاتا تاوی آراد آخی کم موار پسی کے گئی دخبر رول بیزتای پسی آراد بیزتی مراد دا نمو پسیلی دوی آراد ایما یعنی بیزتای دو دوارو یب دی آلہو ما ما ما د پاره چې قرګی دوالو تا چې پړدي دوالو نند بي جاتا دي دوالو نا ا ياد اې ز ستا نو څه مطلب مخ کې او کاون زمان شو کولې نوراني لباسوبې نو چې غدان او کړه نو غ نوراني لباس دینا لري شته دانو چې بربنګ شو او ټول مفسرین معنی کوي حله ما لباس من اور دیوا اندیا نورانی لباسو نو نورانی لباس د نل ارشاد ټول مفسرین دا معنی کوي حله ما لباس من اور دیوا اندیا نورانی لباسو نو نورانی نوراني لباس د نلارې شا اوله زمان نشه کوله موایب الرحمن وي بدې نوراني لباسو ابن جریر تبری تفسیر کبیر احکام القران جساس روحمانی ان کتن ان ماوردی احکام القران د ابن عربي ټول دا معنا کوي الهه ما لباس مین اور دیوا دانو رانی لباسو ا دن لریشا اول یو بل نشلی دی جما نشو کوره هغه نورانی لباس دن لریشا نو بیا غي جما کوله شو بچی پیدا کیندل او دانه چې بلکل بربند شو څه تواي په داګه ځای شو نو سوره توه یو سنتم اتلا سمات وګورئ 118 سوره توه 118 انلاګ الله تجوا فيا ولا ترى الله ورته تعالی به دي جنت کیږي نباوګه کیږي په دې کې ولا تاران بابر بندي کې پدې کې نو توه جامي دي او ته بربند شې نو دې زمانہ ان لاګ الله تجو وي او لا تارا تاله وين بابو کې کې پدې کې او نو بابر بندي کې چې توه جامي دي پدې ژوند کې او اگا نورانی لے باس تے لرے شا لیکن سڑی کپڑیا جوڑی دے پاس اپے واسکٹی چو واسکٹ لرے کی نو وہ یہ رضا کپڑی لرے کانے واسکٹ لرے کان او دکی گی وہی کپڑیوں باسا نو کپڑی دانا جار سو باسا وہ واسکٹ کی پتکے لرے کی رانو رانی لے باس اگا تے لرے او دای اغا نورانی دی باست شدره شد دا اغا باغ نو چطلنو دا اغا نخیه سره اوڑا دا پانی را گسته او پا اغا زایو نو بانده لگوله سره چه برا ورون تا نو چه رازی نو دا نختار سانگی را کٹ کیا و پا گاڑی که او لگی دا خوان دا اغا نخیه زان سره وړي نو مانا دا لیبذ یالہم ما اوریا انو ما من سوادیم وکانا ما نا غمربو غمان از شجرا ویس شیطان نې ایمه نا غړی تا سنرا استا سورب د دې بوټی نا ا د دې او نې ایمه نې غړی وینه ای مڼه غریتا سو رستہ سو د دې بډېنا دا بډه کمچره ور دې نه نه دا غبلو آل د پاغ ځای کې ده او د دې خونی نه نه مڼه غړي مړه خير دې دا د کوې وي وقلمنا غمر ابو غما او سوط معنا جوسا او بادان سورہِ مائدہ کم تیرشو یو تیرشمیات کے سورہِ مائدہ نمبر اکتیس فواس اللہ غرابہ یم حصو فیلارد لیوریہو کے فیواری سوعتا ہیے چسرنگا پٹا گی جوسا دخ پل رو را بدن جوسا نمانا دا لیوب دی آلاو ما ما وریانو ما دی بارا چه خاراگی دی دوارو تا چه پرد دی دوارو نا من سو آده ما د بدن دوارو نا یعنی خداو خواون دی یوم البدن مخی نشلی دی نورانی دی باس نرشن بیالی دیشن دانه چې بالکل بربند وقال ما ناا گمارا ګماوي وی نیای مناکڑی تاسو لنا رب ستاسو دی بوٹی نا مگر دیده پارا چه شهید تاسو بادشاہ اند جنات یا شهید تاسو بادگی دا امیشه بادگی دنگو نا دا اخری امیشه بدلتی ای و قاسمه ما قسمونی غرد دوارو تا چه زیما ستاسو دپارد خیر خوانو نه لمن الناس حینه انسان ڈولو مر پده دوکا شوئے دی چی دشمن ورطوئے لی زستان خیرخوایم دیم ویعاو خیرخوا دی پده دوکا اوکری دیوسف علیہ السلام رونرال اوپلارتوئی او مانا غدن یرتا ویعلاب و انا لہو لحافظون منباد لنا ساتون کیو ارسلو مانا غدن یرتا ویعلاب منگا د د خیر خوا او بته کوئی ت غوروشیطان آدمے سلام تهوي ان انی گمالله من ننا سے غ انما مناف کو وئی ان نہنو ممسے ہو من اصلاح کو ااپے مدو کا کیگا. عمل د گہ کار د گورہ چېدار یا خیر خوا دی۔ او جناسي دوزمار ده اني لا ګماله من الناس اينا داري قال صم نه هونده ايتا زيم استا د بار خير خوانو الله ما بغرورن را ګو زکړه دایلا په دوکا فلم ما زق شجرته ان کنا چي وسقنا ګاراجو شو دوه ورته بي عزت دي دوه دوه انوراني لباس دی نل شروع شو چې پانې به لا ګولې په دغه ځینو ته پان نه جنا تا او واړو کو دایته رب زایو انوې مناخړی ما تاسو دل دغه بټی نه او مانوې لی تاسو چې شیطان ساو دشمن نه خار قال ربنا ظلمنا انفسنا واله دوړو هر بز منگا منگا کمه وګ خپل ځان لا ظلمو کو بزان یعنی کمه امزان لا وک ما ظلم بیا ظالمان شکایت و يل لم توفل لنا وترحنا قد بهن نو کې منتا رحم نو به منگا شبمంగళ ثوانيانو نا بازو ی آدم علی السلام دار سپستن و دل لا اله الا الله محمد رسول الله او یا الله د ته په اسلام وبخه اگر واجب باندې ما مخکې کلام غړې کیا مو زوی ریه آیات ده قران په خپل هغه کلمات ذکر کړي چې آدم علی السلام دا ویلو کالا بی دو بعد کومله بعد نه ادون یا الله زیدا زیدا نه بند ستا سباد بارز بادوی دشمنانو اے به تو زیدي زاينا کوشيي دامهج د دا هي اسمان کې اوسېدل افغانیان چې د وطن راجو کته وطن دزو وله غيژ تارشه مولا کې اوسېږي سر وې کته وطن دزو ځکه ورونو کې حالا بيدو باد ګم نه باد نه ويا الله زېبا زاستاس په باد بار د بادو د دشمنانو تاسو لا واپس مګا ګیو سرتل او سګه وې تریاوښته الله بیا تاهیا نويا الله دې ګټه تاسو ژوند تیرې و وفيا تموتونا او دې ګټه سو مړې نو دا مرګ پکاله راځي چې خاخه کې وې مرنه دې ژوند دې نو مرکو بیران اگه جو انده ده خاخ که نو دا مرک با بی کدر آجی وفی آتمو تونه دی که بطاس امرئی ومیناتو خرجونه شئی ایلواد آدم اگه سلام تایس سره لگلی منگه تاسو جامع یواری سواد کم چپتیس تاسو بدنونه ګورګه توای جامی ته ویاست نو الله و ما خو جامی بدن پټولہ پیدا کړی د ژبر بندوې جامې ولا پیدا کولی جامې ولا دې لا پیدا کړی دا چې بدن پټکا پرهګنی چې کمزای در څو ډډمو قرآن ته نه خېنی یا بنی آدم کله ځناله کوم له لباسا ایلوہ دا دم علیہ السلام را لے گلے منگا چې جامعا چپٹائیس تاؤسو بدھرنا ولی شاو زیناتو ولی باسو تقوی آو جامعا دا پر ازگارائی دا غردہ ذالک من آیات اللہ دا الله دا اللہ ندی لاللہ امیاد ذکر ان خام غاج دی پندو آخلی یا لو ادا دمن اسلام دو ګن کی تاسو له شیطان لگا جو کلیوس تاسو مور په لار د باغنه یان لهانو ما لباسا ما لره کړه او داینه غا جمر عزت دې دواړو ده په راه جوګی دې دواړو ته عزت دې دواړو دا شیطان وینتا سره ده او ڈالا دا دا دا دا دا دا دارمان ده اینا جان نا شایدونی نا منگا دوستان دا کسانو چه غی ایمان نرادی دا با ایمان و خلق و سر دوستی او دا شیطان دا معاید نا تختی سورہ مریم دریعتی آئی میاکت اگوری نوانتا تاوزوم ازا انار صلی شادینا لن کافرینا تاوزوم ازا منګه پریدو شیطانان کافرانو تا تاوزوم ازا ټونګور ګیلرا ټونګا اله وای شه بګورې وای ذا با الف شیطان دارن سر زخروف کوم دوش په اتمیات کې او کالاچ دائیا و کارو کی بے او دا بے آئیا ہے وای دائیمون دلیدی منگا پدے بانے خورم شرانا او الله گم کردے منگا تا پدے وای اقینن الله اللہو گم نگئی پا بے حیائی اوائی تاسو پا اللہ آچی تاسو ارباندن پوئے گئی کل امر را بی بیل قیست او دریمہ مسالہ بیاد توحید او را دشار کا وای بیغم براہو کمکڑ زمارا توحید تو انصاف اولو انصاف توحید دے واقیمو جوہ کن ہندا کل مازیدن اودراو ایم و گنا پنیزار عبادت خانے ودون مغلسین الله الدین ارامدن کیا اللہ خالص کنگی اللہ تخاڑی لاہ لګا چې پېداګړي تاسو اول ځنوه بس تاسو فریقا نادا او فریقا نکاله مزلاله یوړدل لا چې حلل تلالو سماګړدا بلدللا چلاګېدل دیو نه موړو ګمراهه داینیو لې شیطان نو دوستان بغیر د الحومان گئی لې چې دې به سم باندې روان یې لوا د دمن اسلامونی وي خپل زینت په نزار عبادت خاني باندې سمات لاو جمعه ته درسګاه ته عبادت لځه ځان مزینګا صفه جامع واچو صفه ټوپه پر سر کړه صفا سترایا دیو اجنا جمعات تا زی نو پیاز مخرا اوگا مخرا خلینا با دی گوئی زی جمعات تا زی مدرس عبادت لزی نو صفا کا او دسو کا نور دیو اجنا رزی او دسو کا درکات نفلو کا امام مالک رحمت اللہ علی چکرہ با درستا کی نواتر بے اولا گل زان بے مزین کا او بیا درستا کہنا سیورادو آتا چاوید آتا دورا دور ہو لے کے ناغو آتا دا یادو نشورو یا <تصحق> بنی آدماء خضوزین اتا کم اندہ کلی مسجدین وقلو اشربو اللہ تسریو اندہو لاحب المصرفین قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرجل عبادی واتو ایی بات منار ریسکا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی منگا وانو ننن نا تقریباً پانزوز پینزوز پینز او شیخ القرآن با در سلطه در جمعی موسمو اغاو ماتا یاد دی او دروڑی اغاو یاد دی د شیخ القرآن با خبلا شغاو آچولا برګر میال پټګې به وو او زمما والدې بعد اترو اغزمانه سپریګان وو د اترو ازه تومبای جوړه کړه د مالو چو انتر به په پورې کړل شېل قران لږ ورګن کې دی ځکه یې خوځل چې خوشحالی او نشې قران بیا دروازه او مدرسې ته روان شو یا بنی آدم آخوزو زیناتکم انده کلی مسجدین ای بنی آدمو نویخ پر زینات پنی ظاہر عبادت خانه جمعات تا زی صفا سترا دا دانا چس بوی در نخیجی با سڑی آبا تاثر مستودری گی نو تا بوایچ اسمیزائی بدل کری آسول بوی باتی خیجی دیت عمر کې لام بینا نو هادره تنو و غيهو بي علقا تلام بي کنا اگوار تاوی آو ها ها وی کل ده لام بلی دی وی زه بجمی کیاوزا لام با پا ووڑی کیاوزا لام بم ابلو تاوی ودزا بچیا ته وادو د بونن راوزی وی تا اغه ورته وی وی پیدا شو منه مور لا بوله مجه مرشم نو مولابه ملامبې ها یو غو دازې چته لامبینه نو ځا جامې اس خاطې او لا ځان زپا کول غول وین او جلا بګې وېختې بری خودي یو یو ودای زپا گئیه نو بیا و ما زپا گئیه ومنه هرې وختې بری خودي ال جو لاغانو پاکی جالی چولی او مچان پاکی انختی او ایو ایو ایو ایو ایو ایو کانگلائی جوڑا کری او یا بانی آدم و حضور زینه دکم انده کل ماسی دین وابانی آدم و اونی و این زینه ستاسو پنیز دا هری و عبادت خانه بای سڑی اخو بیایو اختداسی پریخوش آنه کولی تا بای ضرورت دیدار دور زنگل دی پریخو دیده ګلو سره روغې اوس ک او شق مک ان لابل مصرف نه شان دا د الله مینین کې د مشرقینو سره زیاتی کوونکو سره نه را زینه د اللهله چا رام کړې گانو تو بعدې من ر او پاکيزه ده خوراک نه الله زینت آرام کړنته ولي آرامي صفا جامي صفا بيزار زړي جامي دي كن صفاي غوچو لګزان صفا گو لamba او داس کو چلک صفا وو کاري نو بازي باندي دا نو ګيري ته چو نو سړله د ګيري نه هلو تورګي دا ګيري هم دا سي سداز ایتلی او سداز ایتلی او سک دی دی دتلی ازه شاه منصور دتلی ازه پمبیر دتلی روان او جاړه او غاډا واډه برید به خلی ترا گوتسیو سر سرب روان جاړي شگل بیزان روان جاړ کړي سړیا ځان صفات سترا ساته خون کيه خو بخاري مزيدار بخاري بچو ته واخ خکاری مرګرو ته واخ خکاری ا ولما رمضان تلل الذي اجرا له بادي و توي باد منرز د وزر وي ير ز دور شور شان کوم ما دو دا شو جانا د کین خامن ده زان صفاسا تا قولي للذين امنوا في الحياه الدنيا ویا داد دا پاردا گسان دي چې مان راوړې په ژوند دنیا کې یا وای په ورځ قیامت کې مؤمنان الله دنیا کې وکافر لم دي مؤمنان لم زینت او اخر کې دا مؤمنان وب زینت دي کذالک انفصل راتل قوم یالمون دارنګ وای د کوم ځای پويږي وائی بیشک آرام درید مارد بیحی ایسی زنا آغا چه ظایر وید دینا آغا چه پٹوی بیعی آئی اللہ تا دیرا بزخکاری والاسما والبغیاء او گناہ وزیاتے نامناسب بغیر الحق دا صفت موزیحہ دے نامناسب یعنی شرک آبیداتا وان دجګو بالله چې شرګ کوي دا الله سره ها چې نه را لګلې باندې دلیل او جوای تاسو په الله اچ تاسو هر باندې نه پوي گئیو ګوره دا سلور سي دې ذکر کول چې کله انسان کې دا سلور خوې نارآشي نو دا کامل انسانی یو دا چې عفیفي بل عزت نه علي د بل په عزت خپکیږي بهایا نه یو زه ګبال 3/2 اغه په خپل عزت سکار یا نه د بل په عزت سکاري او جهایای بګي په عزت خپکیږي حایای بګي نو هغه سړی هغه کوله کاری او وکامل کاری حیا رواد کرا دی ما ګانا لا یا وی چې نه لا نو وی آیا په شي کې ما ګر خستخ کار غيغ او وی بیا ای په شي کې ما ګر بد کار غيغ لره چا یا نو خستخ کاری ا زنامه کې چې حایم ما په دې بلاره رواني کتا کتا ګوري خستخ کوي او چې بیحیائی چه لی پروگو اچولی او دکا سی اندر بیگم روا نیی لی رب باده لگی پکور کی دو پتای بسری سادر بسری خیصدخ کاری اجدا لگا دا شابان کې پشاندہ ویخت یو غابر خواهم بدخ کاری سڑے حیاناک خک کاری بیحیاغ بدخ کاری اول صفتہ انما مر مر ربي الها عائشه بشكارا ملي رب زماد بهي کارونا ما ظهرا منا وما بتنا چ زاي دينا چ پټ دوم والاسماء والبغي شرك و بدعت گناہ و زيات دوم چ انسان راز گنا نه ځان ساتي او نو هغه چې استحقاری درم وان دوی شریکو بالله مالم ننزل به سلطان او چې شرکو کای الله صلاح چې نه را لګلې غیبان دی دلیلو سماد لاو شرک سره بد خراب غيو زګا چې مشرکي نو دې ګټه تم سرکا تا کوي د وني توم سرختا گئی د قبر توم سرختا گئی مشرک ډیر ګاندیه مردار بخری آرام بخری هر آر جا تک بیر د سرختاي غټ ت م سرختاي او بوز دل نه نو دویم دا یو چې عفيفي حیا نه کی دویم دا چې شجاو پهاهادری دغه مشرک دا ډېر بوځ دلایدار سمه یریږي دریم چې حالې می صبرنا کی او سنورم اچ دې وربسي وانطبولوا الله ما تعلمون او جوایبالاج تاسو ور باندې نه پوي گئیو سمادلا و علی می چالمی جایل انسان خبره نه کایو چالمی نو چه سړی کې حیاو او بیا شجاع او بہادر می یریږي او بیا عالم دا داسې په چې انسان کې راشي دا کامل انسانی بیا فرا کتاب لیکل تحصیل سعادت په دې انسان څنګه کا مل کی انسان څه پکار دی کتاب یې لیکل او به ګوره خو ایس شي جلال الدین سعیتی لیکل اخلاق جلالي او به ګوري خو ایس په پتا نه شي چې دې مطلب دی ابن ماسکوی لکلی تازیب الاخلاق چې انسان لسپ کار دی او انسان بسنگا کامل کی گی اس پا پا تا ونب ہوئے گی بدی یو آیات کې دا سالور سی ویتونا ذکر گل چه دا زان کے راوالی کامل وی یو حیاناک حیان دیر خشی دی چه پردائی زنانتا نگوری بیا کارونه نه کې پ خلهکارې دویم چې شجا او بهدرې بدل لا یار سره یاېې او دریم چې صبرنا کې ک زیاتې اوموږې صبرو او سلووررن چې عاې دا چې سړی کې را شي سړی کامل شي او زنانانه کامل شي وَلَيْكُلِّ اُمَّاتِنَ عَجَالُّ وَلَيْكُلِّ اُمَّاتِنَ عَجَالُّ ده دا باراز آریا اممات یاو نیتا دا نو کلا چه راشی نیتا دا او سات وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اَوْنَ مَخِي کیگی کی. کم ٹیم چه اللہ اللہ مطاقر دے پاگ ٹیم با دی بمرید. انمخ کی گیگی او نروسو کی گی لیکولم ان اوما دنا جال نو کلا چراسی نیټه دای دا نور سو کی او ساتو نمخ کی گی والوا دادم له سلام کران تا سلام بیا تا سنا چبیا نو له تاسو باندې زما یا تنه نو چا چزان بچګا د منا هیونا درسته نوای رب دیوان دی او نو دی غام جنشی اگسان غضب بیات نه شیطان ذیو کان زمب طایا ثنو بان دی زامرا د دینا خدا ګسان دی جهنمیا اندی وی دی جهنم ګیا میشا فمن ازلامو میمنف درال الله کذب ان سو زیال ظالم ده درو جوڑا اونگو دا چانا چھ جوڑ کرل با اللہ باند درو گا یا تقزیب گا با یا تنو دا اللہ دا کسان چیزی و برسی گیده ایتا ایسا دا ایتی کتابنا کتابی اند دا حکمنا نو گلا چرا جا جا دم در دې پورې چې قرار را شي دایتا استا اوروسونو ما ست دي دایو چې روما لیدای نه نوای ورته هنما غوندوم ته دون دون الله سجو ان چې تاسو را ما کول بغیر د الله نه نووای دایو رخص زمنا وشیدو الان وسمانا ان ګانو یو آئی و او گیرائی بزاننو چھ دیو کافرانو قالت غلوفی امامن نبوائی اللہ دنشی آٹو لگو گیش دیرشوی مخستا سنا تا پیریانو بنیانو پورکی نوار کلاچ دنشی آٹو لگے لانت اختاہانو لانت ویبا میسل باندی اخت ممانا دا میسلو وی اختی یعنی دا زما میں صلی اللہ پہ دین کے لانت اختیار لانت روی اختیار پاک برمی صلی اللہ نے لانت اختیار لانت وائی باک برمی صلی اللہ نے حتی ازد دار حکوفیہ جمعیہ تردے پورے شکرارا کے ٹولر و و و ای رسطنی پا حق دمشارانو کی وارباد دی کسانو مغا گمرا کریوو فا دی امد ابند فامنن نارو وارگ دیل رازاد د چند ورنا اللہ دی مولیانو گمرا کریو دی بیرانو گمرا کریوو فا دی امد ابند وررگ د آزاد را اد د چند د و مخک سر باقره ک یادونه راړلی چې ګو ځایو کې د آبابینو معبینو دا جګړی ذکر کوي سر سبا یو دییر شما یادته وکار الله نا ګوروولنو م ولا بیااضلقرآان ولابلل بین یاد وَلَا تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَمَا آمَنُوا إِلَّا بِخَوْفٍ مِّثْلِ خَوْفِكُمْ ۚ يَرُدُّ** بَاعِذٌ إِلَى بَاعِذٍ الْقَوْلَ وَابَسْ كَيْ وَابَذَ بَاعِذُ تَخْبِرُ يَقُولُ الَّذِينَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ وَابَغَصْنَ تَخَيُّكَامُ ذُرِيِّ شِوِ لولا ان دم لغن مومنینا تنوی تاسو نومو بې اماندار که تنوی پیره نومو بې اماندار کان اللذین استكبروا للذین تذيفو ان انصاددناكم الى الهداب اذا جاءكم بشران پیران مولیان بو توئی ا موږ باندې ویو قران او سنت پزدارین چراغ لري تاسو ته بل ګوند مجرمين بل وي تاسو مجرمانه دای وي تاسو را وي بل ما ګور له له وناره استا مرونه نه ان قرب بالله ون جنا له هو دادا تاسو تدبیر د شپه او د ورځې راپسي وي تا به راتوي فلاني ذمہ دار دی درنې سر احزاب تنبر سر تا سا وقادوه بنا نه ه ساادته نه وکوبره ا فګلوونهسببي ده و د ه ب منږهطبدلی کړی وه د خپلو لی ډرانو د خپلو مشررانو ګمرږ روانو دیم بیرانو بسی روانو ربنا آدم دفن ایمینا ذاب و العنوم لانن کبیره اللہ ورکی دیل آدو چند ذاب و العنوم لانن کبیره پر احمد کدیش پر دارنگی سر ایونس حدو اجتمایاتو آدم را تاوید وَيَوْمَ نَشُرُّ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنَّا بِعَابِدِينَ تَحَابُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ إِبَادَ دِكُمْ ومنګا سدا سوده باد ته بي خبره ا دې وې منګا را مدد کړی وې دارنګ دمتو وې کال دوه را لیولا وم وای روس ثاني بادمه شرانو کې واره ما منګا دی غسان منګا گمراه کړیو ورګه دل راذاب د چنده وورو تعالی ګولیندې فونو الله ارې یو له دې چنده زاد ده تاسو نه دی بسروانوي لیکن تاسو نه بوئی گئیو وقاله دولهم له احرام ګورډم باندې دی په حاضر سانو کې نو مونږ لاره تاسو باندې سر زور ما غانا لګمل نه من فذن او تاسو را پم باندې ورواله اوسه کې عذاب صد تاسو کول ان الله لنا قال ابو بیااتنا یا گن نا جسان چي تکذيبو کا زمندایا دونو اور ځانې ګټو کارو دينا پرابني سي جنتا تر لهوره جون نو دیوخه جمل اوکو في سم الغياط بسمدستني کې ستنا کدا نره سوری نو بای کی اوخ چا تتلیشی دائی تراغی جانت تنشید لی انده بالمحال سل چی اوکا غی جانت تنشید لی دائی جانت او جمل اگر غنط رسائت اون ووی چه کشتای پر لنگر انداس کئیو دریاکی پر کشتای تڑی چه سیلا يما نادا جل جمر وی شامل بیات تر دې پورې چونو زی ګاټرا سای با سوندس نه کی وګمانې کان انځل مجرمين دا رنگ تا دایداه جہنم بې او د پاسه دایوا دوور او دارنګ سزا ورکومنګ ځانې تا اګه سام چې غی ایمان راړه عمل وکنه کو لانو ګلونه ونو سام الله او زه دبد هو هم کوي یرا ایمان غبرادو دا, دا عمل صالح دا عمل ډیر ګران دی نو عمل ډیر مشکل دی عمل به څنګه کو دا به زمونږ د واسنه نه وسته د واسدا الله د واسنه زیات بوځ در باندې نه چي لانو ګلونه منافذ الله او تګلیو نو ارګه او موږ یو د تا ماګر ایمان رڼا امال نیکوګو ولایګا صاحب الجنه دا څنګه ځنه دیاں او دایوې وبدې که امیشا ونظام ما وې ستور من غلېنا وواز موږ چې سینو لګول په ایران یو یو بل سره وګورم حساسه دو هغه به کو تجریمن ته ده لنار تجریمن ته ده مولانا ر بایواز لاندې دینو والی اوو دی الله غزات لا چې توفیق راګ مونږ مقام او نو مونږه نه دې لولا دان الله چمنګلار مونږ دلې وکا ناراز توفيق نه راګړې پتاي سرا راغلې ستازي زرم چمنګه برشتيا او ار و وغړي ان دلګمول جناتو چې دغه جناتو په میرا سرا و تاسو لیلا بما ګوندن تا مروب سودا است تاسو کول وناذا اصحاب الجنه اصحاب النار اواز بوگی او دا میراسی زکاوه میراس باندې شوفان کیهی او بلسو کتر نانسته نشی اواز بوگی جنتیان جان میانو تا امون دمانگا چوا دکتا من سرارابز من رشتیا نویا تاس امون دانگا چوا دکتا رابز تاسو تاو سر رشتیا کانون ام نوبوائی دی آو فعظم اموات دنون بین اومو اعلان بلگی او اعلان دونگی پومیند دائی که اللہ انا تولایی چه شام دادی لانا دارلادی پزالی ماانو باندی آ کسانو باندی چه ای وندائی خلق لرات لاردان لاناو لطای دیل لکه گوالی او دائی بی مون او دا با خیرد واندی او میاند کې که پاڑ پا را باند با سڑی پی جنی با هاری اولا پا نخو اوازو اوگی جنت تاسو او نو نشوی شوي جنت تا دارا فالا و اومی او دهی و تمساتی حدیث که رازی اخیری جنتی چه جنت تزی ناغبای اللہ دیر لنبورالدام مخوصو د زیات تنگ شومان الله دا مخرا لږ دی لمبو نووالو واळाبو ته بیا بنور څو غواډې نو دی وای الله بیا بنور اس د غواړو ما الله مخرا لږ دی لمبو نووالو ډیر زیات وسزيد ما نو الله ولا مخود لمبو نووالې چې الله لیک می د دروازې د ورنيز دی کا نو الله په دې مغدار کا ابن ادم بند سردو کا بازه تا جیوی چې بیا باندې واړما دی بوې الله ستاد رحمت له ناو میدان ما رحمت په تمه ما ما دې دروازې نو الله په بیا و بس نه واړوي نن نه واړم لسی دروازې د او ده ده جنات پلو گوری نجی سواق تیر شی ده بوی اللہ لگ می ده جنات دی دروازه تا ورنیز دیکا کنا نو اللہ بو تاوی بانده سورا دو کابا سی تاچیوی چیزم بیان نبوال ما ده بوی اللہ استاد میروا بانونا ناو نی دانی ما استاد میروا بانونا تمہ کوما او الله لگ می ورنیز دیکا نو اللہ بی ورنیز دیکی پا ده چه ده خوش بویا یو لگی نو سوا خوبا غلی نو بیا بوی اللہ لگمی واتا زی دروازه تا وردن نکا کنا نو اللہ واتا ایتا چو چیزا با بیا نموارد ما ده با بیا سی فتونه دا اللہ شروع کی نو اللہ واتا اخیر کوا ایزا دا سورا چه در تخکاری دا میم او د دنیا پا لسو مردر لنور میم دا آخری جنتی چالا باور گریشی و بین ام آئی جابن و آلالا رافی رجالون یاری بھونا گلن بی سیماؤم و نادا و صحاب الجنتیان سلامن علیکم آواز بلکی جنتیانو تا سلامتیادی بی بتاسو او د وایده په شوی ده او دایوا تم صادید جنت او کلاچ واړل لسی درګیدو ای په تراد جه ان میادو وایده وار بزم کا مگر له د کوم زاد ایمانونو د زاد ایمانونو سرا له منګاو ځای نه کې وناظ اصحاب الاراف رجالان اوادو کی اراف الله سنوتا چ به جانب باد ایله رب نو خو نو وای دایو ما نن ګن جامو کوم فائدالر تاسو لا جما ګن مالو نو س تاسو و ما ګوندن تستقبل و اچ وی تاسو آن غړګن کی ا دادیا که سان چ تاسو ک سګونه خواند چوبن رسي دایتا الله په مهربانه اغه وګورای کنه تاسو دایو یادول ود غلون جان نه غيتا کو الله و زاي جماطا نبي رب تاسو تاسو کوم جم شيه आवाज ووغي جان میاں جنته او تا شرا توي غيب مونږه بعد د وګو نا یادان نه چرذګدار کړه تاسو نا الله جنته دوی یو ګډو ګورای کناډر ته کیشي ویو کڅه سالا غړوړا موړا پاجی را ترا وګورځي ه قانون واي ورځ جنا دیاں ان الله رحم مالل کافرین یا الله دا حرام کړی یا دوارب کافرانو جنا دیانو بوم دربان دي حرامي جنا دیانو حرام الذي نتحوز دين الله ولاه ولا عبا اگ سه باندې چلې نیوله خپل دین لوبه وا باس تا ته دین سپکاري د کار وراد من حيات او دوه کغه چولیو دیل را ژوند دنیا دنیا باد ډیر ماینوی اگ لده هر څو کوله فال یومان نن صاحب نن دې پرهود منګا لکا چھتائی بری خود امو لاکا در دیدائی شدا دے وما کانو بی آیات نائی اچھا دون او آگا چھو دائی زمان پا ایتونو باند انکار کاؤن کی و لکا جہنہا ام بی کتابی نو تائیسا رات لکڑی امان زید اب کتاب وازیخ کڑی امانگا جدہ جدہ کڑی امانگا دلارا علا علم ان سراد علم زمان نا پا منګا جدا جدا کړه وایا تا یا ته صورت صورت مطلب مطلب خدا ور رحمت الیکم یمنونا یدار دو رحمت او بارا کوم چې غی ایمان راډی حلی ان درونه الا تا ویلا تخویف د انتظار نه گئی مگر خپل انجام په بارا را انجام د دی وای وګه سان چې په خوله او قران پکوا پتاي سره غلي او استاد دې رب زمونږه پرښتیا واښته منلارا څوک لا څون کی چې شفار زو کی زمونږه بارا یا واپس دنو دنیا ته نو امر کومه غیر زاگ نه چومګه کو څوک څه چې منلارا شفار زو کی یا موږ دنیا ته واپس لاړ شو چې بیا نه کومه لوکو قال کا زیر تای سرا دی تا وا کی وردل یانورا اضا نانو ما گانو یو تارونا ارو پیشدای نا دروغ چدای جوړم کی واغیلا ان ربک اللہ الذی صورت کی عدل نات لیا پیشکی کدن کو ان سرا و سما دلیل یا کلیم پیشکی و یاگین آن راست آسو اللہ آنزاد دے چه پیدا گری اس منوزموگی پشپگو لاموگی سیتا دے ایام ایام جمد یوم لمحی او سعادتا ہوئی دانا جی سار را تر یوم لمها لگا سور آنفال شمال سمیاتو گوری وما یو علیم یوم زند براوو چا چواړو نادي کافر تا یوم اذن په دا ساعت کې دایمه چې په دا راس کې نو څارنه تر ما همیشا کړیو نه نه دا ساعت کې شالرا درنګ دلته کې یو په ما ساعت سات لمحه فیذ د دایامن په شواګو ناموږي شواګو ساعت دونکو او بیا برا برز خپلارش یوخشل اعلان نهارا طلب گئی شبیل را پر روزه شبازی راد رادی رادی شما رادی یاد لبوغ هذیتا طلب گئی دیل بطلوار راد لاؤتی نیچ شبا ورپسی راغلی شبا ورپسی راغلی شبا ورپسی راغلی وشمسا و کمران ورسما مایه دی پوکمنا اللہ علاله و الخلقو خبردار الله دې اختيار دې بدايه شو او حکم د الله چلیږي تبارک الله رب العالمین برګل چېونګه الله رب مخلوقات تبارک الله رب العالمین برګل چېونګه الله رب مخلوقات اولو ربهم تزروه خو فیا رام حضرت گئی ربست آسو تَذَرُّعَوَا خُوِيَا یعنِ مُتَذَرُّعِينَ وَمُقْفِيِينَ پدا سے آل گئی چه آجزی کونگی ای اللہ تا او پرورو دعا کے شرط اقفادا چه پرو باند بے واعی آخر کے بے تفصیل گو اِنَّو لَا عِبُّ شانداده اللهم امینا نگذی زیادی گونگو سارا و لا دو سیدو فیلار دی با دا اصلاحی آا فساد مگوی بزمگا که پاس دا اصلاح دا دینا شای اللهم بیار آیقل اگلی دی اصلاح کرده وادو خوفا وانتما او رامنات گوی اللهم را پیارا و بطاما یاگینا رحمد دا اللهم نیز دیده نیکانو تا او الَّذِي وَرُسِلُ الْرِيَاحَ دَا اللَّهَ غَرْدَهِ جِرَا لِهِ بَادُونَا رِيَاحَ بَادُونَا بازه وئی جمع راجی ده پار نعمت ریاح مفرد راجی ده پار ده عذاب او اغا دیس دلیل پیش کی پیش گئی سه نبی علیہ السلام ده باران دعا بغدا د نبی علیہ السلام اللهم جلاریانو الاط جلاریها الا دیر بعد دنیا کی یو بعدم گرځه وې جم راځي په اړه نعمت مفرد راځي په اړه عذاب خدا صحیح نه دا لا کې دشی چې او نافز مفرد په اړه عذاب یو جم په اړه نعمت نه نه داมาร نه دا انیم مطلب دا دے اللهم جلاریان والا دجلاری ها الله ګن باد دنې کی یو بادم ګرځې ولي زګا چې کلا ګن باد دنې چا پیر نه هوایي یو ورې ذره ولی او ذاته راولې او الله یو بادم ګرځې زګا چې یو باندې نو هغه دی یو طرف ناراضی و لري او تخته نو دیو جن یو باندې مگر زه نو د دې معنا دا هغه باذونه ریا او مفردوم د بار د نعمتي جموم د بار د نعمت باندې بات وای هو ګان باذونه کیچ و لري دره کی و الذی سریا د الله د چرالی بعدونه زیری مخک د راحمته باران نه مخکې دیایایاواگانې راشي ح دا کلت س سے کاله تر دیپورے چکه اوچتهې ورنا ب منا دی را کی و منګا پهبانې و نو بعض منګ پهیبان د د هر قسمه می وونه۔ کذالکا نخرجو الموتان دارنگیره و باسهو موتان مرل را اللہ وی مردی نوی جوهدی دی نخرجو الموتان نخرجو الموتان اللہ کمتظر کرون خامها تاسو پندو آخلیو والبرد تویبو یخرجو نوادو بیرنی رب حوال کل پاکو او بازی خبلی گیا کانو را پا حکم در عبد دو باندی واللی خبوصا لا یخرجو اللہ نکی دا او از مکا کا کا خراب از مکا خورناک از مکا لا یخرجو اللہ نکی دا نو بازی مگر زوز زو سمان لباران گو یو شانو شو او چې زمکا دا نواغی زرگو نی اکڑی او چې بیکار ازمه کلا خورا لا نواغا مرکونده زون زرگون کی اواغا خبوٹی نو زرگون نئی زگا شیخ سادی وی وی سادی آ شهرازی آ سادی آ شهرازی آ پند احمده بدزاد را بدزاد چون کامل شود گردن زند دوستاد را وسادی شيرازي ہا سادیہ شیرازی پند احمد بد ذات را سادی شیرازي اغاچ ذات پلي دینو غلا پنمر کو بد ذات پن لا پنمر کو بد ذات جي كامل شيوه استاد گريوان کي لا سچايو اصل شان 44 انداز سے غلط كار نه گئي بد ذات جي معلوم نه پلی ځادي نوغه باندې ککای نو او ځکه هغه وی شمشیر نه قظان بچو ګنات کسه ناګاسه تربيت شهادت حکیم قاس شمشیر نه قظان بچو ګنات کسه وې خرابي تورینا وا ذ خرابي اوس بننه ما خطر څنګه جوړ کی څوک انا غازو تربیت نشو ده اکی مکاسه سارین یو زاد پلی دی خان داد پلی تی داغنا مت سارے سکا جوړ کی خربی تر الا اخراب اوس په نختوره چرته جوړیږي ها دا نسارینا باندې سارې جوړږي پر دغه نه قان گیر زهر کی بنیادش مد هر دينه ګانګيرد هرګي بنياد شمداست تربيتنا آل راجو ګردګام برګمبذاست وای چې باد احلینا احلینا نو هغه لا بس تربيت تور کې راجو ګردګام برګمبذاست او جنا لئی نو هغه لا و تربيت ستا ور کې په ګمبذ واده هوس کې ناګړړې نو او بي دي ني نه د پلار ځان ستړی کونوسه ها تربيت نه علي شعر قران با کلا کلاوي منز به ګانګار ما هرڅ کلا شما کړد زړه پر دونن ما سراج څوګ زماږ پنګل زماږ شنا اوګل نا آر را کلا سمی بغتران کڑونو سو واللذی خبو سال آخر جویدانا کدا آزمکا پلیتانو باسی مگر زوز کلا لکانو سرف ال آیات لکومی اشکرون دارنگی بیانو منگا دلائل دپار داگا قوم چغی شکر و باسی دری مسالی تسلی تا صلی نبی علیہ السلام تا ابتدا ماون زلاو کئ او ما صله توحید بیان کئ واقع ذکر کده ادم علیہ السلام او, او شیطان اپ دوه ماصلا چې ابتدا ماون زلاو کئ وګره شیطان د اللهو کوم نمن نو غلط او رسوا شو ها أغاز بك شه أغاز ذليل شه ولقد أرسلنانا ببيع بدري وما سلا مثالونا